Orizonturi roșii Pista 18 Capitolul 10 Eu am un spion pe casetă pentru tine. Adun un casetofon chiar acum, a spus generalul Gheorghe Moga, intrând neanunțat în biroul meu. El se bâlbăie mai ales când are vești foarte bune sau foarte rare, așa că nu știam acum la ce să mă aștept de la vizita aceasta neprevăzută. Peste cinci minute stăteam în camera din spatele biroului meu, ascultând la caseta lui Moga. Indicatorul datei a anunțat că înregistrarea era realizată în urmă cu o noapte, în jurul orei 12. Fundalul zgomotos e fără îndoială o dovadă că înregistrarea a fost făcută în sală, la un restaurant. O voce caldă feminină vorbea rusește cu un bărbat, care mi a dat seama chiar cu cunoștințele mele foarte limitate de rusă, că era un român care vorbea destul de bine rusește. În conformitate cu traducerea scrisă pe care Moga a adus-o cu el, discuția consta din rememorarea pasionantei lor relații de dragoste de pe vremea când el a fost student la Moscova, la Academia Militară Sovietică. Discuția s-a terminat cu fixarea unei întâlniri peste două zile la restaurantul Lido din București. Numărul 1 a început Moga după ce înregistrarea s-a terminat, acesta e începutul recrutării unui ofițer român de către KGB-ul sovietic sau de către GRU. 2. Nici o femeie rusoică sau ofițer militar român nu au stat ieri la hotelul Atene Palace, unde se găsește restaurantul în cauză. 3. O cină a fost dată acolo de Ministerul Apărării Naționale pentru atașații militari ai pactului de la Varșovia. 4. Singurii români care au fost prezenți acolo au fost niște generali, cu grad foarte mare, unul dintre ei fiind acum spion, sau va fi mâine. Cinci, prinderea lui este sarcina ta, nu a mea, pentru că eu nu sunt răspunzător cu ierarhia de vârf. 6. am pregătit un raport pentru ministrul de interne, care îl va avea pe biroul său mâine dimineață, așa că să nu îngropi cazul. Moga a plecat pe neașteptate, la fel cum a venit. Am pornit din nou casetofonul și am avut simțământul ciudat că eu cunoșteam vocea omului de pe casetă, deși nu-i puteam da un nume. Din camera aceea l-am sunat pe colonelul Iosif, spunându-i că îl voi întâlni după amiază la biroul lui. Și eu am ceva important pentru dumneavoastră, a spus el. Reducând la tăcere un crainic. Când m-am întors la birou, Eugen Luchian era acolo, studind un țar, în timp ce sorbea din băutura sa favorită, cafea espresso, răcorită cu două lingurițe de șiva regal, pe care Pop tocmai o pregătise. Generalul Major Lucian era unul dintre puține ofițeri care nu aparține dieului și care avea acces în sediul său principal. Poziția sa principală era aceea de secretar permanent la Comisia Națională pentru Vize și Pașapoarte, cu de ministru adjunct de interne și consilier legal al primului ministru. În afară de Ceaușescu și ministrul Coman, Lucian era singura persoană care cunoștea întreaga structură a El a fost acela care a întocmit decretele prezidențiale de reorganizare a serviciului, pe care Ceaușescu le-a semnat în 1972, când l-a preluat sub personala sa supraveghere. Tocmai am avut o altă convorbire telefonică cu Emil Georgescu la München, a început luchian, după ce mi-a strâns mâna cu laba sa enormă de urs. În curând am să în un pe Georgescu. El a presnit dosarul gros, de culoare gri, cu palma sa uriașe. Emil Georgescu lucra pentru Guvernul Statelor Unite ca editor al Departamentului Românesc al postului de radio Europa Liberă din ianuarie 1974 la scurt timp după fuga sa din România în Germania de Vest. Denunțările sale publice cu privire la cultul personalității din România, la abuzurile forțelor securității românești, i-au pecetluit soarta. În seara de 22 august 1976 în ajunul sărbătorii naționale românești, ministrul de interne, pe atunci șef Aldie și eu, am fost convocați la o plimbare prin grădina cu trandafiri a lui Ceaușescu. Emil Georgescu trebuie redus la tăcere pentru totdeauna, a ordonat Ceaușescu. Trebuie să-i rupe în falca, dinții și mâinile, astfel încât să nu mai fie în stare să vorbească sau să scrie. El a adăugat că acest lucru trebuie făcut de mercenari criminali străini, astfel încât implicarea autorităților românești să nu fie posibilă și că nicio evidență scrisă despre această convorbire și operațiune împotriva lui Emil Georgescu să nu fie păstrată. Ceaușescu poate fi teribil de violent când are pică pe cineva. Curând după venirea sa la putere, a simțit pentru prima dată gustul usturător al criticii publice venită din partea unui lider emigrant român și reacția sa imediată a fost, omoară-l fără milă. Omul care l-a criticat, Gheorghe Parțan, era un preot emigrant care trăia în Germania de vest și care a denunțat cultul personalității lui Ceaușescu atât în discursuri publice cât și în slujbe bisericești. La puțin timp, după ce preotul a murit într-un accident de mașină, primul ministru din acea vreme, Gheorghe Maurer, care avea experiență în legislația internațională, a venit la Ceaușescu. Nicule, a spus el, ca și conducătorul suprem al României, tu poți face orice, bun sau rău, dar un singur lucru să nu faci. Nu da ordin de a se omorâ. Aceasta este o crimă de gradul întâi. Nu contează dacă cel care dă ordinul este cerșetor sau rege. Ceaușescu a înțeles mesajul. Din acea zi a preferat ca oponenții săi politici să fie bătuți până la punctul de a deveni cadavre vii, deși câteodată el mai uită sfatul lui Maurer și mai dă ordinul de a ucide. În octombrie 1976, Emil Georgescu a fost grav rănit într-un accident de mașină, Înscenat de o echipă de traficanți de droguri francezi care lucrau pentru die, ei nu au fost capabili să ducă la îndeplinire bătaia pentru că două mașini vezi germane au apărut pe neașteptate și au oprit la locul accidentului. Acesta este motivul pentru care șase luni mai târziu, Georgescu a fost capabil să revină la postul de radio Europa Liberă și să atace din nou guvernul de la București. Ceaușescu a ordonat imediat o acțiune de dezinformare pentru a compromite integritatea profesională a lui Georgescu. Prin intermediul unor surse din Franța, Germania Federală și Statele Unite, ca și prin scrisori anonime sau semnate, trimise la Radio Europa Liberă, Dieul a insinuat că Georgescu a primit bani ilegali de la emigranți români și că era amestecat în afaceri necinstite cu blănuri și bijuterii. Câteva scrisori de amenințare i-au fost trimise lui Georgescu însuși, amenințându-l că va fi omorât și casa lui va fi arsă dacă își reia activitatea pentru stăpânii lui evrei de la radio. Aceste scrisori au fost trimise ca provenind de la o aripă teroristă a unei organizații fasciste românești ilegale din exil, Garda de Fier, și erau semnate Grupul 5. Grupul 5 a fost creat de către die. Ca să facă grupul mai credibil, scrisori amenințătoare, purtând aceeași semnătură, au fost trimise și altor anticomuniști care trăiau în vest, așa ca decedatul Noel Bernard, fost director al departamentului românesc, al postului de radio Europa Liberă, care devenise extrem de popular în România, din cauza tonului său critic foarte caustic, al cultului personalității lui Ceaușescu, Paul Goma și Virgil Tănase, doi dizidenți activi care trăiesc în Franța, fostul rege al României Mihai von Hohenzollern, care trăiește în Elveția, și renumitul dramaturg Eugen Ionescu, membru al Academiei franceze. O operațiune de șantaș a fost de asemenea direcționată împotriva lui Georgescu, încercând să-l forțeze să-și dea demisia în mod voluntar din serviciul său, în schimbul unei vize de ieșire pentru mama sa bătrână, care trăia în București. Eugen Lucian, ca secretar permanent al Comisiei Naționale pentru Vize și Pașapoarte, a fost însărcinat cu operațiunea de șantajare. Bucureștiul nu a putut în mod evident să-l compromită pe Emil Georgescu, care a continuat critica sa vehementă la adresa lui Ceaușescu la postul de radio Europa Liberă. În dimineața zilei de 28 iulie 1981, Georgescu a fost înjunghiat de 22 de ori de către doi traficanți francezi în timp ce pleca de la casa sa din München. Raportul oficial anual, publicat în 1983 de către Ministerul de Internevești German, comentează Numai ajutorul prompt a putut-o salva pe victima rănită. Făptașii au fost arestați și condamnați la câțiva ani de închisoare. Ei au refuzat să dea Orice informații despre cei care i-au angajat. După eșecul acestui atentat de asasinare, alte persoane de la serviciul de spionaj românesc se zice că au fost însărcinate cu lichidarea emigrantului român, odată pentru totdeauna. Ridicându-se cu greu din scaunul său, Lucian a venit la biroul meu. Înainte de a uita, aș dori să te invit la mine acasă, sâmbătă seara. Oprea și voi cu vin cu nevestele lor. – Oprea nu este acum la Belgrad? – Ba da, Mihai, dar se întoarce sâmbătă seara. Gheorghe Oprea, primul adjunct al prim-ministrului, era șeful lui Luchian, iar violonistul Ion Voicu, directorul filarmonicii din București, era un prieten de-al meu. – Eu am ceva de lucru pentru tine de la tovarășul, am schimbat subiectul. Apoi am spus lui Lucian despre noul decret pe care trebuia să-l întocmească și despre Tudor Postelnicu. – Pocitania aia, piticul ăla veți ivanul vanul ăla? Fiate în Luchian, el este noul tău șef. Nu-i nicio problemă, îl cunosc. Ori de câte ori obișnuiam să mă duc prin buzău, mă opream la biroul lui ca să-i las un cartuș de kent sau o sticlă de scoci. El se făcea numai lapte și miere, iar eu nu plecam niciodată fără un porbagaș plin de vin. Vinul este tot ce au ei la buzău și singurul lucru pe care îl cunoaște. Am petrecut două ore, definind structura noului departament al securității statului și notând tot ce trebuia specificat în decretul prezidențial. Era sarcina lui Lucian de a întocmi forma finală și era expert în aceasta. Un tank într-o geantă diplomatică când Luchian a plecat, Pop mi-a spus că generalul Constantin Munteanu și colonelul Constantin Orcescu au trecut granița bulgară nu cu mult timp înainte și că vor fi la mine la birou în mai puțin de o oră. Tocmai când începusem să mă uit peste telegramele sosite, a sunat telefonul S. Locotenen general Pacepa la telefon, am spus eu. Aici e servitorul tău, șefule, am recunoscut vocea lui Manea. Îmi pare rău că te deranjez. dar tovarășul vrea să-i dai un telefon. L-am sunat pe Ceaușescu. A ajuns Munteanu deja la graniță, pacepa. Da, tovarășe, a trecut-o de vreo jumătate de oră. Fără niciun incident a înrut, după câte știu eu, nu. El va fi la biroul meu în mai puțin de o oră. Pot să vă raportez după aceea? Da. Am auzit sunetul receptorului pus în furcă. La scurt timp după aceea, Pop a intrat și mi-a spus... Generalul Munteanu și colonelul Orcescu sunt aici. Am ieșit în calea lor, am dat mâna cu ei și am poftit în biroul meu. Bine ați venit acasă," am început eu, după ce s-au instalat în fotolii. De-abia am sosit din Beirut," a început Munteanu. Camioanele sunt parcate în afara Bucureștiului, păzite de doi ofițeri în haine civile. Vrei să zici camionul Tir?" am precizat eu. Vreau să zic cele două camioane cu care am venit." a răspuns Munteanu. Păi, am trimis numai un camion, am insistat eu. De aceea am venit și eu, a intervenit Orcescu, cu vocea sa adâncă de bas. Am să-ți explic totul, a spus Munteanu. Așa cum știi, în Beirut ni s-au dat câteva duzini de lăz de lemn, pline cu echipament militar, furnizat de către Anet. Noi le-am încărcat într-un camion, umplându-l până la refuz. Acum poți să-i povestești tu mai departe, S-a oprit Munteanu, întorcându-se spre Olcescu. Chiar când ne pregăteam să plecăm, a început Olcescu, Anet a cerut o nouă întâlnire. Ea a spus că el tocmai capturase un tank francez pe care el l-a manevrat prin peretele unei case și se afla acum într-o groapă, acoperit de crengi. Și mi-a mai spus că tankul era al nostru, dacă îl vom lua în timpul nopții. Biroul meu comercial mi-a zis că noi aveam acolo un camion tir aflat în trecere. În calitate de însărcinat cu afaceri, am ordonat ca pantofii pe care îi transporta să fie descărcați, am pus pe șoferul meu în el și la puțin după miezul nopții am găsit unde era ascuns stancul. Am avut câteva probleme cu încărcarea în camion, dar până la urmă totul a fost în regulă. A cerut permisiunea de a-și aprinde o țigară, după care am făcut o pauză când pop a intrat cu cafeaua. În Beirut, a preluat munteanul povestirea, jumblat ne-a dat o escortă armată. Noi am mers înainte cu mașina noastră, iar documentele diplomatice, alături de titlul lui Olcescu, însărcinat cu afaceri, au deschis fiecare graniță. Anet m-a rugat să-ți transmit urările sale de bine, a spus Olcescu, sorbind din cafea. Mi-a predat un mesaj oral de la Arafat pentru tovarășul Ceaușescu, continuându-l pe acela trimis prin tine. Foartea esențială este sugestia ca Willy Brandt să fie folosit pentru a convinge Estul să recunoască OEP. Pe vremea aceea, fostul cancelar Brandt era conducătorul Partidului Social Democrat al Germaniei de Vest. Arafat vrea ca Brandt să folosească poziția sa de director al Internaționalei Socialiste pentru a obține recunoașterea OEP-ului. El mai vrea ca să-l convingă și pe Krajski să sprijine operațiunea Șucairii. Anet insista asupra obținerii ajutorului său, căci știe că tu te înțelegi bine cu Brand. Am observat că Munteanu era obosit mort, după o zi și două nopți de mers continuu cu mașina. Mulțumesc pentru această treabă bine făcută, am încheiat eu întâlnirea. Acum Munteanu du-te acasă și odihnește-te. Olcescu, dacă mai poți sta pe picioare încă câteva ore, aș vrea să duci camioanele la școala Dieului din Brănești și să descarci marfa acolo. Voi merge și eu acolo diseară. Mor de nerăbdare să văd tancul la lumina zilei. După ce au plecat, am ridicat receptorul telefonului S și am format numărul 105. Trăiască tovarășul Ceaușescu! Pacepa la telefon. Continuă. Munteanu și Orcescu tocmai au plecat de la biroul meu. Totul a fost în regulă la întoarcere. Doar un singur lucru. O, Nu! Eu le-am trimis un camion, dar ei s-au întors cu două. Se zice că este un tank în cel de-al doilea. Despre ce dracu vorbești? Eu nu l-am văzut încă. Am trimis ambele camioane la școala Die, în Brănești. Voi fi și eu acolo în seara aceasta. Mă gândesc că mi-ar place să văd un cogeac de seară, acasă. Fie acolo la 9.30, cu vești. Clicul telefonului mi-a spus că conversația a luat sfârșit. Era puțin după ora 3 după masă, când am plecat a plecat biroul biroului Iosif. El avea cea mai secretă unitate din România, cunoscută numai de o mână de oameni. Aceasta conducea acțiunea de supraveghere a nomenclaturii de a României, 24 de ore pe zi, începând cu însăși familia lui Ceaușescu și membrii Comitetului Politic Executiv. Unitatea era atât de secretă, încât niciunui șofer al die nu era permis să știe de existența sa. Acasă, i-am ordonat lui Marcel. Când am ajuns acolo, i-am spus că poate să plece. Întoarce-te la ora șase. Am străbătut casa, ieșind prin ușa micului apartament al Danei. Casa mea era situată între două străzi, intrarea principală fiind pe bulevardul Alexandru, numărul 28, și intrarea de la apartamentul Danei, de pe bulevardul Zoia. Cu servieta sub braț, am pornit în josul străzii, hotărât să savurez parfumul tăilor cât mai mult posibil. Situată lângă ambasada Germaniei de vest, unitatea lui Iosif era la 15 minute de mers pe jos, de la casa mea. O doamnă pe nume Olga Ministerul de interne românesc, ca și alte servicii de spionaj și securitate, din cadrul blocului sovietic, este învăluit într-un nord de mister. De când, în anii mai recenți, publicul a putut să arunce o privire spre activitatea lui. Au existat întotdeauna trei versiuni ale structurii sale de spionaj în securitate, toate trei personal aprobate de Ceaușescu. Prima, pentru uzul public, este organizată de Serviciul de Dezinformare, cu scopul de a ascunde funcțiile sale, care încalcă Constituția Românească, astfel ca cenzura poștei și supravegherea telefonelor, deși componentele responsabile de aceasta sunt cele mai largi din securitate. Secretul corespondenței și al convorbirilor telefonice este consfințit de către Constituție. Mai departe, articolul 17 din Constituție prevede că cetățenii Republicei Socialiste România, indiferent de originea lor socială, rasă, sex și religie, vor avea drepturi egale. Ca urmare a acestui fapt, Unitățile de contraspionaj a securității, care se ocupă de minoritățile evrești, germane și maghiare și cu credință religioasă, trebuie să fie ținute de asemenea în secret. A doua versiune este clasificată drept foarte secretă și cuprinde toate unitățile interne ale securității, care sunt subordonate conducerii colective a Ministerului de Interne, compusă din ministru și adjunții săi. A treia versiune, cea reală, este clasificată drept foarte secretă și de interes larg și este totdeauna scrisă de mână. Aceasta este cunoscută numai de Ceaușescu, de ministrul de interne, de șeful și adjunctul șefului serviciului de spionaj extern. Pe lângă Die și unitatea lui Iosif, ea cuprinde alte două compartimente clandestine, una pentru contraspionajul din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Ministri, cealaltă pentru contraspionajul din cadrul securității însăși. Unitatea lui Iosif avea peste o mie de ofițeri și era folosită de Ceaușescu și Elena pentru a verifica loialitatea rudelor celor mai apropiate și a colaboratorilor lor. Adevărata putere a unității consta în faptul că ea, avea propriul său centru ulta secret de supraveghere electronică, serviciul său propriu de cenzură a poștei și propria sa secțiune de supraveghere, astfel încât numai ea să cunoască identitatea țintelor sale. Nici o altă unitate de securitate sau miliție nu avea o astfel de înzestrare, deoarece tot de celelalte se foloseau serviciile Direcției Generale ale Operațiunilor Tehnice din cadrul Ministerului de Interne. Capacitatea tehnică a unității lui Iosif era de 600 de obiective pentru intercepție telefonică, 400 obiective pentru supraveghere cu microfoane și obiective nelimitate pentru cenzura poștei. Iosif însuși mă aștepta în holul clădirii. El avea înălțimea de aproximativ 1,80 m, solid construit, purta pantofi numărul 42 și avea un cap rotund ca o minge de biliard, cu smocuri de păr pe ambele părți ale capului, în dosul urechilor sale proeminente. El s-a îndreptat greoi spre mine, stânjenit de reumatismul, care îl obliga să facă în fiecare vară băi de nămol în techil său natal. În dosul ochelarilor săi cu rame groase, doi ochi pătrunzători se mișcau mereu, încercând să descifreze dispoziția mea sufletească. Viață lungă și sănătate, și general! Dumneavoastră și familiei dumneavoastră, m-a salutat Iosif. El se exprima cu o anumită dificultate. Cei 25 de ani trăiți în securitate și die nu au putut compensa în întregime lipsa sa de educație și anii petrecuți ca tractorist într-o gospodărie colectivă. Eu cred că am un caz nou, a continuat el cu precauție, închizând după noi ușa capitonată după care ne-am îndreptat spre o cameră mică, extrem de protejată, împotriva supravegherii electronice. Și eu am un caz, am spus eu, dându-i caseta pe care am primit-o de la Moga. Echipamentul din cameră arăta ca un studio de transmitere a emisiunilor de radio. Vreau să ascultați această bandă, a zis el. A fost înregistrată noaptea trecută. Un autobuz cu turiști sovietici a sosit la București în urmă cu două nopți și, ca de obicei, l-am pus sub supraveghere ca să vedem dacă vreunul din ei contactează careva din obiectivele noastre. O doamnă elegant îmbrăcată, pe care o vom numi Olga, a părăsit discret grupul ieri dimineața de vreme. Înainte de ora șapte, ea a făcut un număr de la un telefon public, dar a înscăpat convorbirea. Apoi și-a petrecut restul zilei, uitându-se pe la vitrinele magazinelor. Pe la ora 9.30 seara a intrat la hotelul Atene Palace și a cinat, plătind lei, deși nu a schimbat bani în țară. Echipa de supraveghere a pus o scrumieră cu transmițător pe masa ei pentru orice eventualitate. După ce Olga s-a întors la hotelul ei, echipa de supraveghere s-a întors la sediu și a audiat banda. Echipa a fost bolnavă din cauza că l-au scăpat. Banda lui Iosif avea același lucru pe ea, ca cea pe care Moga mi-a dat-o chiar de dimineață. Iosif a continuat, relatându-mi că Olga și-a petrecut ziua cu grupul ei. El a propus să înregistrăm întâlnirea ei cu bărbatul de la restaurantul Lido, folosind atât microfoane, cât și camere de luat vederi.